Ilyet a beképzelt vándormadárok, itt magán kívül nem érdekel semmi másba, meg csak folytja a szót. Mit keresik? itt? Fiala János vagyok. Itt az be. Kíváncsesem a helykérdés és a jobbító szánténk hagy. Elmegyek képzelt Jó reggelt kívánok a 2017. június 21-es Szerda van Alajos és Leila névnapja. Ma is Rubin Dániel a szerkesztő, aki számtalan lehetőség körül. Most nem fogom végig sorolni azt, amit tegnap megtettem, kiválaszt egy órát amelyel megismerkedheti majd dönötket, miközben én távol tartom magamat a Stregova utcától, de Budapestől is. Mindenem a jó szórakozás, de fogalmam sincs, hogy melyik műsorat fogja berakni, és nem mindegyik egyik lehet jó szórakozás. Cyber gyere, kérjél bocsánatot, Bocsánat. nem mutatom meg a kacsámat. Van egy kék a fák alatt, ha beleteszem, leüti a lábamat. Cyber gyere, kérjél bocsánatot, mert nem mutatom meg a Soha nem néz hátra És nem is olyan Magas egy a mátra Tudod először Hittem neked Hogy az élet Gyorsan perek Megpróbáltam Fiala János vagyok, rádióriporter, folytathatom? Halló? Azt mondtam, hogy Fiala János vagyok, rádióriporter, és azt kérdeztem, hogy folytathatom-e? Hát legyen szíves. <gül> nem tartom fel? Egy-két műsorát hallottam, is ismerem. <gül> Elmondhatom, hogy mi járatban vagyok? Igen. Én két hét múlva elmegyek szabadságra, és arra az időre, amikor nem vagyok, Addigra nem telefontréfaképpen, hanem egész egyszerűen, hogy legyen műsor, felhívok vadidegeneket találomra, tehát, amit régen telefonbegyárságnak neveztek, de ez most nem az, vagy remélhetőleg nem az, és ha valaki hajlandó szóba állni velem, és elhiszi rólam, hogy Fialajános vagyok, és elhiszi rólam, hogy nem akarok eladni neki egy porszívót, és semmit se akarok csak beszélgetni vele, és semmit nem akarok kiszedni belőle, amit egyébként nem akar elmondani, akkor nagyon hálás vagyok, és arra az időre, amikor nem vagyok itthon, ez képezi a műsortárját. Érthető voltam? Igen. Milyen műsoraimat látta vagy hallottad? Hát már azért elég régen. Azt mondják magának, Fialami úr, az eszébe? Vagy rólam? Hát most egy hirtelen kérdezi, nem. Oké, okay, akkor azt kérdezem öntől, én hogyan szólítsam önt? Máriának. Ha én azt mondom, az abban a közegben, ahol önt ismerik, hogy Mária, akkor nagyjából sejti, hogy mit mondanak, hogy miut őrről az ő eszükbe? Igen. És miut az eszükbe? Halló? Azt kérdezem, hogy miut őrről az eszükbe? Tehát azt mondom, Mária, és mit fognak mondani? Magas, kedves, mit fognak mondani? Tehát milyen képzeteket társítanak önhöz, hogyha ön ezzel egyébként tisztában van? Zárkózott. Akkor a, a legjobb embert hívtam föl, igen. Megfontolt. A zárkózott az mit jelent? Magának való? Ne nekem az érészemről az, hogy én mindenki más nagyon szívesen ö, meghallgatok, de hogy magamról különösen mert nem szeretek beszélni. Ez mindig így volt? Ez igen, igen. Olyan, inkább olyan szemlélődő típus vagyok. Jó, de az, hogy valaki, én is szemlélődő típus vagyok, de a szemlélődő típus és az, hogy valaki zárkózott, ez nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon. Hát, az kétségtelen, hogy nem. Hát, az kétségtelen. És a magának való az mit jelent? az kevés emberi kapcsolattal rendelkezik, ö, nem szívesen köt új ismeretségeket. De ennek mi az oka? Halló? Azt kérdezem, hogy ennek mi az oka? Mindig ilyen volt? Vagy idővel változott? Nem, inkább... Már szerintem gyerekkoromban is ilyen voltam. És ez ön zavarta, vagy nem? Nem. De azt se zavarta Önt, hogyha valaki más, mint amilyen Ön? Nem, különösebben nem. Barátai voltak, vannak? Hát sajnos <gül> sorba kihalnak. Megkérdezhetem, hm. hogy Ön hány éves? Hát már idős vagyok. Hány éves korban kezdődik az idős? Hát azért már 70 elmúltam. Egy idős ember saját magára úgy gondol, mint egy idős ember, Tehát meglátja saját magában abban a pillanatban az életkorát? Nem, nem minden esetben. Azt meg tudja a nekem mondani, mondani, hogy mikor volt először, amikor önt... igen Igen. akár fizikálisan, és mondjuk inkább úgy hogy mondjuk a fiatalabbakat már kevésbé érti meg. De az mentálisan van. Igen. De az azt jelenti, hogy egészen más világban él és ebből adódóan nem érti őket meg, vagy miből adódik? Önnek van unokája? Stílusban sok mindent nem kell fogadni. Stílusban? Igen. Jó, de az nem azt jelenti, hogy nem érti őket meg, hanem hogy egy olyan mód, olyan módon nyilvánulnak meg, ami öntől idegen és azt nem akarja átvenni. Igen. Hát, ő sem nem várhatja el, hogy önhöz idomuljanak, vagy elvárhatja, de nem biztos, hogy ezt teljesítik. Én ilyesmit nem várok el. Önnek van unokája? Van. Ami tehát azt jelenti, hogy van a gyerekei, vagy van gyereke. Igen. És akkor az unokájával is ugyanez a helyzet? Hát euh, még nincsenek abbakorba a korba. Tehát még nem tínédzserek. Mert általá, általában... A gyerek az addig, míg az igazából kisgyerek, ott még nincsenek ilyen problémák. Ön egy aktív nagymama? Igen, hát négy unokám van. És szeret hát, nagymamának így lenni, így tehát szereti azt, amikor önnél vannak az unokák? se. Szereti azt, amikor önnél vannak az unokák? Hát mivel kisi, kicsi a lakásom, inkább én tartozkodom náluk. Hány gyereknek van négy gyereke? Egy gyerekem van, egy fiam Tehát egy fiútól van önnek négy unokája. Igen, és van még egy örökbefogadott unokám. Tehát összesen öt gyereket Tehát neve. abban a családban ott öt gyerek van. Igen. Ami egyébként azt jelenti, hogy ők ilyen szeretőek. Tehát ha nem, ha nem esik nehezére, és nem titok, akkor elmeséli az örökbefogadott gyermeknek a történetét, de nem esélye el, ha nem akarja. Hát... Most már 13 éves, 8 éves korába került hozzájuk, illetve be a családba. Akkor már ötödik volt? És <hül> egy enyhén szellemileg fogyatékos, meg testi fogyatékosságai vannak. De azt kérdezem, hogy ő ötödikként érkezette oda, vagy közben született újabb testvér? Nem, ő elsőként érkezett. ő volt az első? Igen. És amikor ő volt az első, amögött az volt, hogy akkor még a szülőknek valamilyen okból nem sikerült, hogy legyen saját gyerekük, vagy ezért rossz feltételezés. Nem, ez be volt tervezve. Tehát mindenképpen ö, szerettek volna örökbe fogadni. És... De hamarabb fogadtak örökbe egy gyereket, mint hogy saját gyerekük De lett volna. Ez úgy alakult, hogy ö, ezzel a kisfiúval megismerkedtek, és. Annyira kialakult a szimpátia közöttük, és akkor még nem volt. Ez a kisfiú akkor hol élt? Valamilyen intézetben? Tesej? Egy intézetben élt ez a kisfiú? Igen, intézetben élt. És hogyan kerültek oda a szülei, bármint a szülei, akik később örökbe fogadták, tehát a maga fia? Ja, hát a menjem az gyógypedagógus. Aha. És ahol tanított, és amikor belépett az iskolába a gyerek, már a, tehát kialakult ez a szimpátia. Milyen a négy e, saját gyerek és az örökbefogadó gyerek közötti viszony? Hát mivel ő a legidősebb, és ugye mozgásában korlátozott, <kül> ugye a játékaikban annyira nem tud részt venni, de az kétségtelen, hogy a <kül> kisebbek a szellemileg fölhúzták a gyereket. Mekkora a kor diferenció? A kordiferencia ellenére, hát tulajdonképpen... De mekkora a kordiferencia? Mondjuk egy most olyan, olyan 9-10 éves gyerek szellemi színvonalán van. Ő gyakorlatilag végig ezzel a családdal kell, hogy maradjon, mert hogy az ő szellemi képességein nem teszik lehetővé az, hogy fizikailag elszakadjon a családtól? Igen, igen. Tehát, rá, tehát neki, az ön fiára és a feleségére élete végéig igen, számítania igen, kell. Igen, igen. Kikérték az ön véleményét akkor, amikor örökbe fogadtak? Hát amikor már titokban csinálták. úgyhogy. viszemlékszik arra, hogy hogyan reagált erre, amikor elmesélték önnek? Hát, ö, ö, nagyon meglepett. És e, felvázoltam ezzel kapcsolatosan a vélemény. Hát a, a ez ellenvéleménye volt, vagy tartózkodó, vagy gyakorlatilag mi volt az hát, de, Hogy nem csak magukat terhelik, uh -huh. hanem a későbben születendő gyermekeiket. Mert bármelyikkel tör, történik esetleg valami, tehát a gyerekekre is hárul ez. És később beigazolódott az, amit ön mondott? Hát még nem. És ön annak drukkol, hogy ne igazolódjon be, mert az ember ugye e tekintetben szeretné, hogyha nem lenne igaza, vagy pedig mint egy ilyen sorsszerű csapásként be kell, hát hogy mondjuk vagy, Meg, olyan, meg azt mondjuk annyiban, hogy ugye <coughs> a legnagyobb unokámmal állandóan piszkálódnak. Illetve az az mondjuk sok, sok mindenben Ö, szóval ő a, a, a legnagyobb kis, kicsi unokám azt húzza rövidebbet többnyire, ugye? mert ugye mindig akkor az Zolikának kell igazat adni, mert bizonyos vitákban, meg kisebb verekedésekben. Ők tudják, hogy a... ő nem édes testvér? mint az édes Ezt értem, de azt kérdezem, hogy tisztában... Hát azért, mert ugye fizikai és szellemi. én azt kérdezem öntől azt mondjam, hogy a négy gyerek, tehát a négy unoka tisztában van azzal, hogy egy másik fészek ajból származik az ötödik? Hát igaz, igazából igazából ez nem téma. Én ezt értem, de ők úgy tekintenek rá, mint egy édes testvér, de vagy nem? Ugyan, de annyira, ha Bocsánatot kérek a, a a, az kér, és így most jobb? Igen. Azt kérdezem öntől, hogy édes testvérként tudják-e az ötödiket, vagy nem? Nem, azt tudják, hogy örök befogadod, de ez egy. Ez, úgy azért ez nekik nem tudatosul. Ez a. Itt nem mondjon, amit nem akar, úgy érzékel el, mintha ön egyedül élne. Igen, én egyedül élek. Igen. Ami azt jelenti, hogy özvegy. Igen. Mennyi ideje él egyedül? Hát, húsz hát éve. Húsz, és de, de effektíve, tehát a férje halála után ő nem élt együtt senkivel? Nem. Ezt akkor ő már tudta, vagy így hozta az élet? Hát ez nekem elhatározásom volt, szóval, meg ahhoz mondjuk megfelelő, szóval még nem talált olyan valakivel, akivel el tudtam volna képzelni, hogy együtt éljel. Hány éves házasság volt ez? 25 volt. Tehát nagyjából ön 25 éves volt, amikor férhez ment, 50 éves volt, amikor meghalt a férje. Igen, igen. Betegség? Igen, betegség. Mit érezett igazságtalanságot? Hát, hosszú folyamat volt... Míg meghal. E ápolni kell az Ez nem mondjuk akkor érzi el, -e az ember talán igazságtalanságot, hogyha valami olyan váratlanul uh -huh. történt, de ami kiszámítható, tudható, mondjuk a betegség uh, típusából, az, az embernek van ideje fölkészülni a történésekre. Fel lehet készülni? Föl. Most nem azt mondom, hogy nem rázott meg a halál. Ő milyen foglalkozást üz, üzött? Én ő, informatikus voltam. Amit egyébként már nem művel. Nem értem. Azt kérdezem, hogy dolgozik-e még? Nem, nem, nem. Mennyi ideje? Amikor elmentem nyugdíjba, hát még dolgozgattam, de egészen más területen. Milyen területen? De mondjuk az sem, jövedelemért. Társasházi képviseletet láttam el. Jézus Mária, az nem lehetett egy könnyű meló. És az hogyan? az hogyan történt? Hát belecseppentem. egy közös képviselő lett? Igen Annak a háznak, amiben ön egyébként igen, lakik Igen, igen, igen az, az, ott hány lakás van? Az, az első esetben a száz lakás volt Száz? Száz Ez egy lakótelep? Akkor igen, abban az időben lakótelepen éltem én legutóbb voltam lakógyűlésen, hát annál borzasztóbb műfaj, tehát én valahogy, valahogy a legkiszerűbb létezési módot egy közt akkor élem meg, amikor lakógyűlésre megyek, és ebben nincs különbség, hogy ez a szocializmusban történt, vagy nem a szocializmusban, és nem tudom az okát adni, hogy miért. Hát azért általában különösen egy ilyen nagy lakóközösség nélet, azért <kül> Különböző látásmódú, végzettségű. Hogyan került önre ez a kalap? Tehát hogyan került arra sor, hogy önnek ezt el kellett vállalnia, vagy elvállalta önként és dalolva? Az előző képviselet, tehát azt váratlanul a számvizsgáló bizottság kirúgta, és én ott álltak közös képviselő nélkül, és akkor néztek egymásra, hogy akkor kivállalja el. Én nem volt se aláíró semmi. És ö, ö, mivel sok probléma volt, én azért belerágtam magam. Mondjuk én ö, pénzügyek területén eléggé jártas, De. elég nagy jártasságom van. És... Ö, Tehát leírta a saját magát, egy mint, egy, mint egy magának való Én zárkózott egy fél fél ember. Egy magának fél való, fél. való zárkózott ember az való közös képviselőnek, vagy ez nem járt akkor a fejében? Hát... Nem, hát akkor nem fog lalkoztani. Mennyi ideig volt közös képviselő? Igen. Mennyi ideig volt? Hát ott három évig, aztán ö, azt a lakást eladtam, vettem egy kisebb lakást. Mi volt a szempont, amikor lakást cserélt? Amilyen házban lakom, hát ez 46, 47 albetétes, és itt is rengeteg pénzügyi probléma volt, rengeteg adósság. meg sérülés érte a házat, egy szomszédos építkezésből, tehát rengeteg Rengeteg probléma volt, és amikor ilyen közgyűlések voltak, hát mondjuk ilyen először találkoztam ennyire Csalamádi közgyűléssel, mert tulajdonképpen a közös képviselen is múlik, hogy hogy szervez meg egy közgyűlést. Tehát azért azt elő kell készíteni megfelelően, a megfelelő embereket meg kell keresni, adott problémákat, hogy előre megtárgyalja velük az ember, hogy mit szeretne, vagy hogy gondolja, hogy satöbbi, satöbbi, hogy már a közgyűlésre már úgy kell menni, hogy legyen annyira előkészítve, hogy a szavazásnál például ne legyenek problémák. Jó, de most arról beszélünk, hogy itt is közös képviselő? Meg, a, megfelelő szinten Moderáltatni is kell a közgyűlés levezetését, hogy ne fajuljon el. Itt is közös képviselő, ebben az új. Ön volt, az egy nagyon moderálatlan közgyűlés volt. Azt kérdezem, hogy itt is közös képviselő? Hát, nem? Moderál... nem tudom, inkább a lakok egy. Azt mondom, hogy a lakók egymáshoz való viszonyulása az volt szörnyű. Az egész. Nem hall engem? Halló, egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hallom, igen. Tehát azt mondom, hogy a lakók egymáshoz való viszonyulása volt szörnyű. Tehát az egészen borzasztó volt. De ebben az új, új, új helyen is ön a közös képviselő, vagy itt már nem? Hát, itt is csináltam két évig. De mondom, itt rengeteg szalva szal egészen más közösség volt. Tehát egyikén Budai, Budán nőttem föl, és most Pesten lakom, és engem az döbbentetett meg, hogy tal egészen más közegbe kerültem. Igaza volt a márainak akkor, amikor azt mondta, hogy budainak lenni az életérzés kérdése? Lehet, lehet. De nem, valahogy az emberek, az emberek gondolkodása, viselkedése. Sok minden egészen más. Érdekes, mert én amiről meséltem, az Buda. Az a 12. kerület. És egészen mást a Szent István körúton értem meg, amíg ott éltem. Mennyiben más Pest, mint Buda? Másabb, másabbak az emberek. De mondan egy példát? Tehát itt, itt azért sokkal több helyről jöttek. Érdekes volt, volt egy szolgáltató, akit végigjárta a házat, és hát ő új szerződést akart kötni, uh -huh. és az ugye, akkor én, engem érdekelte ez a ajánlat, és akkor kötöttem velük szerződést, és nagyon somolygott a fiatalember, és onnan miért somolyok? Az, hogy, hogy én vagyok ebbe a, a házba az első, aki Budapesten született. És miből derült ki? Az adatokból, vagy a beszélgetés módjából, miként Igen, gondolom át az adatokból. Uh -huh. <gül> Tehát Szal nagyon biztos, hogy vannak városok. De ön például visszakívánkozi Budára? Hát mondjuk sokat tartózkodom Budán, mert a családom az ott él. <gül> Én Pesten nőttem föl, és aztán 1995-ben mentem át Budára. Elnézést. Nem értettem. Mondom, hogy én 95-ig éltem Pesten, és akkor költöztem át Budára. Hát én 2001 be költöztem át Pestre. Tudja, hogy még azok laknak-e ott, akik annak idején megvették a lakását? Nem, nem értettem. Én 2001-be költöttem. Azt kérdezem, hogy, hogy azok laknak-e még ott, akik annak idején megvették? Hát gyakorlatilag, hogy egy-két egy kivétellel be, mondjuk nagyon sok uh, lakás uh, ki van adva, főleg <kül> diákoknak. Ha azt mondanám, hogy ön Budapesten mutasson meg nekem három helyet, amihez önnek valamilyen emléke fűződik, akkor annél, hogy feltétlenül az emlékeket elmesélni, mert az lehet, hogy magánügy, de megmondja nekem azt, hogy hova vinne el, mi lenne az a három hely? Ilyen kulturális szempont. Nem, nem, aho ahova önnek olyan emléke fűződik, amire azt mondja, hogy ezt... Ha három helyet kéne megmutatni, akkor ezt a három helyet feltétlenül megmutatna. Most Pesten vagy Budapesten? Budapesten. Mi lenne az első? Hát De ha nem akar hármat, akkor legalább egyet mondjam. Érdekes érdekes, hát mondjuk a érdekes is, érdekes is szemről. Hát most megfogott, mert igazából valahogy úgy járkálok a városba, hogy hogy mondjam hogy már olyan természetes minden, ami körül lesz. Azt értem, hogy természetes, de az valamilyen távolságtartás lesz, hogyha nincs egy olyan helyse, amidnél ön magában, de elmosolyodik, Vagy megsimogat egy padot. Valamiért, aminek én nem tudom azokat. Mint egy Radnóti Miklós vers. Hát tényleg erre a kérdésére nem tudok válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy szóba állt velem. Viszont Viszont hallásra. Viszont hallásra. Énekelnék egy dalamat nekik Mert el fogom felejteni az út alatt A családom az felelte jó te gyerek Csak előtte vásároljunk kiflit és tejet Üljünk vele fel a kocsi. Józala János vagyok, rá, rádióriporter, folytathatom? Ö, ö, milyen témában keres engem? Olyan témában, hogy én két hét múlva elmegyek szabadságra, és abban az időben, amikor nem vagyok, olyan műsor lesz, hogy én vaktában felhívok embereket, tehát önt is vaktában hívtam föl, ezt régen telefonbetyárságnak hívták, de nagyon régen, és elbeszélgetek olyan emberekkel, akik hajlandóak velem szóba állni, és elhiszik, hogy nem akarok rájuk sózni egy porszívot. Aha te semmilyen célom nincsen, egyszerűen csak beszélgetek emberekkel. Most egy olyan telefont hagytam abban, amiben egy 70 éves hölgyjel beszélgettem az életéről. De ugyan, én is 70 éves vagyok, de ha két hét múlva hív föl, akkor beszélgethetünk. Én most vágtázom a barátnőmhöz ebédelni. És egy nagyon finom makaroni lesz ebédre, ezt semmi Egyetlen kérdést feltehetek? Igen. Az előző beszélgetés úgy fejeződött be hogy egy hölgyel beszélgettem, aki nagyjából 70 éves, 20 éve özvegy, van egy fia, Akinek van négy unokája és egy örökbefogadott. Tehát összesen öt unoka, négy saját gyerek egy pedig örökbefogadott. A hölgy budán nevelkedett, és most Pesten lakik, és ő jobban vonzódik Budához, mint Pesthez, de most már nagy valószínűséggel így marad. És én azt kérdeztem a beszélgetés legvégén, hogy mondjon három helyet, aztán alkottam, és azt mondtam mondtam, egyetlen egy helyet nevezzem meg, ami ahova engem egyébként elvinne, mert oda valamilyen emlék fűzi. Mondaná, nekem egyetlen egy ilyen helyet és aztán béké hagyom, és mehet nézni, Ahova önt egyébként valamilyen emlékfűzi, és még adott esetben azt is hajlandó elmondani, hogy miért? Ha de szentséges Isten. <gül> hát én rengeteg helyre el tudnám magát vinni, <gül> de hogy, hogy egy olyan különleges hely amihez engem emlékfűz, mindegyikhez fűz. Akkor mondjon többet, tényleg nem akarom feltartani akkor mond... én, én szívesen elvinném magát oda, hova én már nem tudok menni, mert messze van ilyen New York, Singapur de nem, nem, nem, nem azt értelem, de most jól beszél én Budapestről beszéltem, Budapestenből Budapestről mert egyébként ön Singapurban is, is tudna nekem mutatni ilyen helyet? hát Singapurban is tudnék egy kis szépséget mutatni magának, ami nem a, a, a mi történelmi gondolkodásunk szerint szép, de a maga módján mert hogy ott is élt nagyon nem éltem ott, de sokat jártam ott. Budapesten hova vinném el? Biztos a Gellért-hegyre, mert, mert én oda jártam fiatalkoromban a legszívesebben, nem azért, mert hogy, hogy fiúzak, hanem azért, mert idegen vezető voltam, uh -huh. és onnan mutogattam a várost, és azt tett a legjobban meg a haláspástja. És ami nem függ össze a munkájába? Oh, hova jártam szívesen, ami nem... Hát főleg uszodákba, úgyhogy... Uh, Melyik uszodát szerette a legjobban? Én a legjobban jönni, el a császárt szerettem. Az én azt hittem, hogy a sportuszodát fogja mondani. Uh, azt is nagyon szerettem, a sportuszodát is, de az, az uh, várjon, mert ez itt a rádió... Uh, a sportusodát is szerettem, magát az de, de nem szerettem odajárni, mert, mert mindig olyan bonyolult volt. Tehát kellett. Igen, hát igen, igen, igen, tudom igen. Ész a, ezért És a császár az száz. közel volt önhöz? A császárral átmentem, a 29-esre egy kicsit gyalogoltam, mert annak idején én is budállaktam, és kész, puff, ott voltam. <gül> Mikor volt utoljára ott? Császárban egy éve talán. Mert most a barátnők átmentek ebbe a MOL, nem tudom mibe, ottan a, a, a MOL központnál. tudom, hogy móm, nem? Vagy MOM, nem tudom. A csörszutcához. Igaza van, igen. A csörszutcához? Csörsz igen, igen. igen. Azt én is oda járok. De én azt nem szerettem, de mindegy. Szóval én a császát azért szerettem, mert nyitott volt. A sportot hmm. is azért szerettem egyébként, mert ki lehetett télen nyáron menni. Hmm. <coughs> Mondja még egy harmadik helyet, és aztán béki hagyom. Hmm. Hát volt a Gellért hegy, volt a császár, és mi a harmadik? Mondjuk Margit ciket kész, azt is kedveltem. <gül> Nagyon szépen köszönöm, jó vagyok kívánok. Köszönöm. Viszont A felhők felett az ember dacol a meleggel, a Tök csin -talan vagyok Tök csin talán Róla. Nem volt elég csintalan óra Hogyha minden csintalan a... Akkor el kell hinnem végre Ha meghal mindenki És én is Az is olyan tök csintalan pita pitralo iojde unojo a pita pita pita pita pita pitralo iojde unojo a pita pita pita nem ilyenzik más semmi nagyon Csak hogy reggel legyen, sétáljak a parkon át és érezze baszd illattát Pica, pica, pita, jaj de jó nagyon A picapitralon, a pica, pica, pita, a picapitralon Pitta, a pitta pitrolon De jaj, de jó nagyot A pitta pitrolon Oztabádi <haz> Soha, még ott sem, ahol az ég kék is boldog lehetni Chris Hanks said it at Mindenki hozik, mindenki hozik, mindenki hozik, mindenki jó mindenki hozik, mindenki mindenki hozik, mindenki hozik, mindenki hozik, mindenki hozik, mindenki hozik, mindenki minden jó. hozik, mindenki hozik, mindenki jó? Jó, Most ki kapcsolom Jó, Nincsen kedvem, jága fekszem, inkább mozizok, csak én megyek el, ki a csöké, te most hű, mindenki ozi, a ha mind jó minden jöjjön, mindenki ozi, minden, mindenki ozi, it is.